Друга книга. Хронік. Розділ одинадцятий. Прибувши в Єрусалим, Роваам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Роваамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого, Надійшло таке слово Господнє. Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві, та всьому Ізраїлеві з коліна юди Іваніямина, ось що. Так говорить Господь. Не йдіть воювати з вашими братами. Повертайтесь, кожний до себе додому, бо це сталося від мене. Вони послухали слів Господніх і повернулись, не пішли проти Єроваама. Роваам же жив в Єрусалимі і побудував міста Твердині, в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бетцур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Сореа. Аялон і Хеврон – міста, що були в юдеї Іваніямина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда, отже, і Веніамин зостались при ньому, а священники і Левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єровам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові і настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, щоб віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Роваама, сина Соломона, на три роки, бо ходили три роки дорогою Давида та Соломона. Роваам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша. Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесолома, а вона породила йому Авію, Аттая, Зізу та Шеломіт. Ровам полюбив Мааху, дочку Авесолома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць і породив 28 синів – і шістдесят дочок. Ровам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро і розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, усі міста Твердині. Дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок.